Майстер Ехард за любовта. Втората идея за размишление. Майстер Ехард за любовта. Любовта обладава истинско знание и е свободна от съмнителна увереност. Нито познанието, нито любовта могат да постигнат Бога. Бог е бездънно море. Човекът е син, според вечната си любов, според вечната си божественост. Любовта е толкова велика, че човекът трябва да се раздели с всички духовни блага, за да постигне единственият Бог. Царството Божие, това е любовта в цялата нейна истинност. И за това е казано Царството Божие е вътре във вас. Казва, любовта има особен поглед. Тя освобождава външните неща от техните образи. Снима веществото, и всичко второстепенно. Така нещата в последствие се одохотворяват. Това е погледът на любовта. Значи, наистина не вижда грешки. Наистина ти обича такъв, какъвто си. И това е единствения начин да помагаш на другите. И най-малката да забележка, той, еди какво си, ти вече не си в тази любов. Ти си в една по-друга любов в по-друго смирение и така нататък, и така нататък. Любовта е основното проявление на всички добродетели. Истинните дела са дела на любовта, а не на човекът. Човек може да се въобразява, но тогава е действала само любовта. Значи истинските дела са дела на любовта, а не на човека. Добродетелта. никога не е достигала до реално видение на Бога. Само любовта достига. Любовта не е нищо друго, освен Бог. Бог обича своето съществуване и своята божественост в нещата. Съвършенството в любовта се състои в това, защото при всяко бедствие, бедност, страдание, злощастие и позор, да ги носиш доброволно и радостно, съзнателно и спокойно. И така да стигнеш до краят на живота си без никакво защо. Така говори майстер Екард. Без никакво защо. Човешката смърт е, е бедна история, но божествената смърт е явление. Божествената смърт води до дълбоко себепознание, до себепознание на Бога в себе си. Върхът на любовта е когато тя надмине себе си, и се превърне в чиста отреченост. Когато надмине себе си, любовта е пета степен, когато надмине себе си, влиза в шестата степен, изключително качество. висша чиста отреченост. По-дълбока степен. Входът към тайната на Бога е чистата отреченост. Голгота, кладите и така нататък, всичко това е свързано с тази Отреченост, с този изпит. Тази Отреченост е свойство на самия Бог. Отречеността е по-вища от любовта, но в нея можеш да влезеш само чрез Любовта. Ще повторя. Отречеността е по-вища от Любовта, но в нея можеш да влезеш само чрез любовта. Тоест, трябваш този път, за да влезеш правилно. Пътят на отречеността е пътят към нищото. А това е едно много високо състояние на изначална прадревна любов. Мястото на великата пълнота.